Za stromy, poza stromy, po kríky Vedie naša cesta Ako čierny smok, Poza stromy, po kríky Cesta, umné miesta Ticho náš krok Uá! Uá! Uá! Uá! Len čierna a biela Tak ako naše mená Len čierna a biela Celý kraj poznamená. Len čierna a biela, Kamkoľvek noha vkročí. Len čierna a biela, Vám navždy zastrie oči. Uá, uá, uá, uá, uá, uá. Z mliecha či bápna, Z bielka či múky, Sú moje nohy, oči a ruky. Som celý bielý, Známy aj tým, Že všetky farby, Nenávidím Z letkavej smoly, z najtmavších sadzí Je moje telo, zuby i vlasy Som celý čierny, s námi aj ty všetky farby nenávidím My patríme k sebe, ako diera k plotu Neznášame farby, ako oheň vodu my sme zkrátka bratia, aký asi niet. Bielý a čiervý musí byť aj svet. Sme na mieste, tvoja ľadovo-biela racovská urodzenosť. Fúj, aké nepekné miesto. Hm. Samé kvety, samá farba. Aha, červená. Hm. A tam? No toto, žotá. Ja by som to tu, hej, to tu, to tu, rozsekal, rozhrúbal a nakoniec polial čiernou smolou. Len čiernou? Aj bielou, aj bielou. No veď preto. <hým> tak sem sa chodí hrať dúhová rozpráva. A ty jej odporné farebné farbičky sem. Určitě generál. Určitě. Někdo jde. Holičko, schovaj sa. A kde? Rýchlo. Nebehaj jako zajace. Se jim ku mně podře, podře, podře, podře. Tam, tam, tam. Ďakujem ti kukučka. Ďakujem. Idem, nepozerám pred nos A taká krásna čistinka Len tak hýry farbami A ty, Dodo, hlava prefúkaná vetrová Premýšľaš, kde budeš spať Ja a rozviem. Počkaj híru. Vidíme, čo sa z neho vyknuje. Na môj vkus je veľmi farebný. Táto trávička je ako zelený zamat. Mekšia ako všetky páperové postele. A nasetem. Rozrúpim. Už čo ho už nezadni? Ne, nezabudí. Už rozprávka. Všetko ide ako po masle. <laughs> pôjdete spať do dúhového závoja. Zajtra máme veľa práce. Prefarbiť motýlom krídelka. A lúke musíme namalovať nové kvietky. A stromom listy. Tak dobre. A kto bude slepá babka? Máš krásne modré očka. Hoja, hoja, zrebá babka, to ťa hladká, kto ťa škrabká? No predsa vy farbičky, vidúhové sestričky. <susík> uh, to uh. uh. Čo to bolo? To sa iba modrá a zelená schovali. Hráme sa ďalej! Hoja, <rý> <rý> hoja, seba babka, kto ťa hladká, kto ťa škratká. No predsa vy farbičky, vy sestričky. <rý> oranžová je už, dnu. No, pridáme k nej červenú! <rý> Čo to bolo? To iba oranžová s červenou sa kam si schovali. Hráme sa ďalej! Hoja, hoja, to no predsa vi farbičky víduhové sestričky ja tu s fotrou urome a budeme opäť v tme čo to bolo hej sestričky farbičky kde ste kde ste, ozvite sa. <Ský> farbičky. Ako je tu odraz smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Kde ste? Kam ste sa schovali? Farbičky! Farbičky! Kde ste? Mm -hmm. Mm -hmm. Doj! Mm -hmm. Ale som sa zľakol. No a to iba sova húka. Spí, spí dos, spí. Spinkaj. Pekne. Tak. Poriadne zví až to vrecne. Počkaj. Tak. Už vás, milé farbičky, nikdy nikto ani neuvidí, ani nepočuje. Konečne sa ujmeme, vlády, my. A čo dúhová rozprávka? Pohni trocha svojim generálským čiernym rozumom. Treba ju rozsykať, a a... Že... V rozprávkovom svete musí mať každá rozprávka meno. Uh. No a? Načo to znamená? Neviem. No... Našej rozprávke ostali iba dve farby. Čierna a biela. No a preto aj rozprávka bude aká? čierno biela. No konečne. Poď tvoja chrabrosť. Musíme utešiť rozprávku, keď sa jej už tak nečakane zratili všetky farbičky, no nie. <Sýzio> <Sýzio> Močka dávno vstala, dobré ráno zakukala. To ale bola čudná noc. Snívalo sami. Alebo nesnívalo? Všetko je iné. A, a, alebo nie je? A toto? To, toto je zasa čo? som prešiel všetky rozprávkové krajiny. A bol som aj vo svete ľudí, ale toto som ešte... kam Nech som labuť. Nie, nech som král labuť, ak viem, čo to je. Z bianky to vyzerá ako veľké okuláre a na nich... Hej, hej, hej! Čo robíš? odrazi hlavu. Toto je akási čudná rozprávková krajina. Zuby, zuby sú tiež? Uši? Aj uši. Pomoc! Kde ste kto? Už idem! No kde ste kto? Už, hned som tam! No len, len, neviem, či to v tomto Haraburdí nájdem. No dovol! Aké Haraburdí je? To je predsa lietajúci bicykel. Táto kopa šrotu. Dostala som ho v tety kamérie. Vyjeli na dôchodku. Aha. celé, nohy. No i tiež, hurá, nič sa mi nestalo. Počkaj, počkaj. A odkiaľ si, prosím ťa, priletela? Som tu na prázdninách. U te kamélie. Stále niečo zabúda. Tak som jej letela po vodičku za pamätateľku. Za za pamätateľku. No? ty si kto? Tulák. Dodo. Hm? Tulák? Hm? Teší ma. Cestovateľka Paťa. Dodo, Tulák. Paťa. Dodo. Ako to, že sme sa ešte nestretli? No ja neviem. Ale ja sa túlam raz sem a potom tam. Už viem. Nestretli sme sa preto, lebo ja sa túlam raz tam a potom sem. A potom zasa tam. A potom, potom zase sem, a potom, potom zase tam. tam, a potom sem, a... A... Pozri. Kam? Všade. Čo to je? To si urobil ty? Ja? Áno. Ja? Nie, to, to určite ty, s tým svojim bicyklom. No dovol! Všetko je čierne. No, alebo biele. Pozri, pozri, ale je z polovice čierne. A z druhej biele. A stromy sú čierne. A práva bielá. A, a včera bolo všetko farebné. Alebo nebolo? Kde sme to vlastne zablúdili? Nemáš mapu rozprávkových krajín? Náhodou mám. Aha. No, tu je prameň vodičky za pamätateľky no. a taď to severovýchodným smerom som letela. Aha. Tak by to mala byť... Jasné, dúhová rozprávka. No, ale tu niečo nie je v poriadku. Táto rozprávková krajina má byť krásne dúhová. No a pozri sa. Je smutne čierno-biela. Hmm. Niečo sa jej muselo stať. Ale čo? Ja neviem. Čo keby sme sa opýtali v zámku? Uh. Videla som ho, keď som letela nad lesom. <rý> a ty chceš ešte lietať na tomto no, stroji? <rý> no a? Iba mi spadla reťaz. Pekne ju naťahnem. Ukaž, uh, e, tak. Zúbok za zúbkom. Jeden zubok. A druhý zúb. Tretí zúbok. Zúb. Au, hm, to bol môj prst. Štvrtý <tí> je tu. Piatý. Tak a hotovo. Čo stojíš? No keď... Im, ja... Ale neboj sa, nasadaj. Kam len zmizli čiapky strechám? Srúsky tiež ušli niekam. Toto pozri sa. Hmm. Kde sú farby? Zrazu žiadne nie? Kam sa pozrieš sama, čudná šeť. Aha, oh, vybledli nám všetky fotky. Na aj lopte zmizli bodky. Kde sú farby? Zrazu žiadne niet? Kam sa pozrieš sama, čudná šeť. Na ulici smúti čierny strom. Aj ten ztratil svoj zelený kabát. Políali mu listy s mizíkom. Čaká na dážď, aby mohol plakať. Lúke chýba modrá, zlatá. Márne snorí, márne hľadá. Kde sú farby zrazu žiadnej niet? Kam sa pozrieš, sa smutná šeď. Udák Maliar, keby vedel, čo s tým bladom na palete. Chci strom. Aj ten ztratil svůj zelený kabát. Polijali ho asi z mizíkom. Čaká na dážď, aby mohl plakat. Kam len farby, kdo to vě? Ty je farby, túhové. Kam len zmizli farby, kdo to vě? Ty je najkrajšie farby. Sa, Čo? Zasa sa, sa pokazil. Dale Ďalej ako na zem dúfam nespadneme. Tam už vidím zámockú bielú... Čo, pani? Zámockú bielú bránu. Aha. Viem, ale nepoviem. Tak zatelefonujem. Tu stráka, tu straka, volám paviána. Čierneho paviána. Koľkokrát si to mám povedať? Čierneho paviána. Čo sa stalo? Niečo spadlo. A podľa mi nechce povedať, čo to bolo. Tak volám podľa vášho generálskeho rozkazu, aby som volal, keby sa stalo niečo, čo by sa stať nemalo. Pretože Niečoho sa nechytajte! Som... Strážte! Už idem. To si musel hneď telefonovať, ty žalobaba. A keď si mi nechcel povedať... Že čo to je? Keď ja to neviem. A, ale povedal si, že vieš. Ja si to iba myslím. No tak, prosím, prosím, povedz. Ja si myslím, že spadol bicykel A odkiaľ? No, zo stromu. Aha... Čo sa to tu deje? Poslušne, hlásim, že zo stromu spadol bicykel. Asi už dozrel. Lupáci, kto vám povedal, že bicykle rastú na stromoch? A vieme my, kto nám to povedal? Čo to máš za hlúpých zbrojnošov? Sú to bývalí maliári a natierači. Uh -huh. Keďže sa u nás už nič nemaliuje ani nenatiera, lebo nie je tvarieb, tak sa prihlásili za zbrojnošov. Ja, ja, ja. Počujete? Toto, toto. Niekto tu je? Počujem. Počujem. V okamžite predviesť. Rozkaz. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. To sa mi nepáči. Všetko rozrúbem, rozsekám. Už ich máme! Ka... máme. Kamčite predviesť? Ja ich rozsekám, rozbúpem. Len pokojne, pokojne. Nevieme, kto to je. Najprv si ich obzrieme a potom. Rozsekáme? No, uvidíme. Tak poďme, poďme, poďme. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Generál, čakám! Čaká. Raz, raz, raz, raz, dva! Prepáčte dva. nám, ale máme starosti. Musíme byť obozretní. Nevídané starosti. Musíme byť nevýdane obozretní. Áno, ale s kým máme tú čest? Som cestovateľka Paťa. A ja, Tulák Dodo, veľmi ma teší. Som radca našej rozprávky biely. Dodo. A toto je generál čierny. Dodo. Chceli sme sa vás len opýtať, čo sa tu stalo. Totiž, podľa rozprávkovej mapy by sme mali byť v krajine dúhovej rozprávky. No? Ale... Tak, tak, tak. Všetko je čierno-biele. Postihlo nás veľké nešťastie. Našej rozprávke sa cez noc stratili farbičky. aj. A bez farbičiek, duhová rozprávka nemôže vládnuť. Jaj. Tak jej teraz pomáhame. A Jaj. hľadáme toho, kto ich ukradol. Mohli by sme sa s ňou pozhovárať? Ja by som ich najradšej rozviem. Viem, vaša generálska chrabrost, viem. Najradšej by ste našich hostí pozvali do zámku. Ale žiaľ, nejde to. Prečo? Prečo? Na koho sa naša rozprávka pozrie, jaj, ten už nikdy neuvidí žiadne farby, ostane farboslepý, jaj. V našej krajine žiaľ, ani inakšie vidieť nemôže, ale v iných rozprávkach je ešte svet farebný. Zatiaľ. Zatiaľ nemáme liek proti tejto chorobe. A tak žiaľ, Nikomu nemôžeme pomôcť. Mali by sme čo najskôr opraviť bicykel. A zaletieť po s farebnými piloukami. No, pokojne si ho opravujte, koľko chcete. Ale nám prepáčte, musíme sa ponáhľať za rozprávkou. Isté je smutná a čaká, že ju rozveselíme. Želáme jej skoré uzdravenie. Aj my. Pozri sa cez kľúčovú dierku. Ďorovia. Počkej. Opravujú bicykel. Ja by som ich nejradšej rozrúbal, ne, ne, ne, treba. Vystrašili sa. Boja sa rozprávky a jej choroby. O odletia. To bol taký dobrý nápad s tou slepou farbou. Či farebnou slepotou. Či, či, či, či no. A kedy už budeme konečne vládnuť? O chvíľu. A potom hneď zoberieme vojsko a pustíme sa do susedných rozprávok. Zničíme všetky farbičky. A budeme vládnuť celému rozprávkovému svetu. Oblečíme vojsko do čierno-bielých uniforiem. Poslušne hlásíme, že? Odleteli. Hlásime, že odleteli. Je, to je dobré. To je dobré. A teraz sa zahráme na vojenskú prehliadku. Už za Neodvrávať a pochodom vchod. Ty, ty. Pravá ľava, pravá krok a hore hlava sme ten slavný pluk, nad ktorý je, čo obsadí rozsáhlový svet. To vieme, zámky, my stojíme, pevnosti a veže. Radšej nad tým levie tlamy, veď máme ostre menšie. Lava, pravá, ľava, prava, nezavládne naša sláva. Sme ten stvelný černobielý pluk, pluk, ktorý má vzade dobrý zvuch. Dobijeme zámky mesta, pevnosť a veže! Postínám všetky farby, ved máme ostré veže! ach ah. Pochodujete. Ah. Ja si idem oči vyplakať. Joj. To všetko robíme preto, aby si zabudla na tie tvoje nevďačné farbičky. Ja by som pre ne toľko nesmutil. Buď rada, že sú preč. Teraz si jediná čierno-biela rozprávka v celom šírom rozprávkovom svete. Jediná, ale najsmutnejšia. O, neplak. Zahráme sa spolu na vojenskú prehliadku. Ty budeš len rukou mávať a my... Zbrojnoši! Pravá, ľavá! Pravá, ľavá! Nechcem. To je ta najhlúpejšia hrá, akú poznám. A ešte je aj bez farieb. Jo, jo, jo. Ja chcem späť svoje farbičky. A Aj slzy. Mám jednu čiernu a druhú bielu. Prečo nič nehovoríš? Hm, premýšľam. Stále sa mi marí, ako keby som tých dvoch už niekde videl. Čo sa to deje? Pozri na seba! Ha aha, aha. Už mám zasa farebné záplaty na nohaviciach. Ale pred chvíľou si ešte nemal. Mm -hmm. Asi sme už preleteli do inej rozprávky. Počkaj, vrátime sa. Aha, už sme zasa čierno-bieli. Skús sa ešte vrátiť. A teraz zasa farebný. A naspäť! <laughs> teraz sme čierno-bieli. Zpäť. A teraz zasa farební. Aj čiapko máš no tu. A ty máš krásne belase oči. Toto tam prípácaš. Už aj poď dole. Nicu nepočul. Tak to je vena, to je vena. Páťa, no. už aj poď sem. Aha, pozri, tam dolu kto si na nás máva. A kričí. Pre pána Jana, to je ta Kamélia. Už letím, tetuška! Už letím! Kde si toľko? Už som aj zabudla. Čo som to vlastne zabudla? Ale tetuška, letela som ti predsa po vodičku za pamätateľku. Aha, viem. A máš? Mám. Rýchlo mi nakvapkaj zo, zo Konečne, konečne som si spomenula, kde som si schovala kolieskové korcule. Sú v trúhlici. A na čo vám budú? Na čo, na čo? Aby som si mohla zajazdiť. Tá, dva, tri, radz, dva, tri, radz. rok som sa poriadne nepopreháňala. A ty si Tula, kdo, Do, do! do Dodo! Nie som hluchá, len trošku zábudlivá Stretli sme sa v dúhovej rozprávke No, ale dúhová rozprávka už nie je dúhová, ale čierno-bielá Stratili sa jej farbičky, počkať Počkať. tak preto sa mi zdalo, že v susednej krajine je všetko akési, si čudné. A, ale myslela som si, že som už stará a nie len, že sa zabudám, ale že už aj zle vidím. No a vidíš, dobre vidíš. A no, čo je najhoršie? Teraz tam vládnu Raca Bieli a generál Čierny. Na mne sa stále vidí, že som ich už niekde videl. Ale nie a nie si spomenúť, kde. Ľahká pomoc, mm. daj si zo tri kvapky vodičky a hneď na to prídeš, na. Aha, už už, už, už, už, už to mám. No. Zaspal som v lese. Odrazu prišli na lesnú čistinku farbičky s dúhovou rozprávkou. Áno, všetko bolo krásne, farebné a... Čo a, bolo ďalej? E, Čo bolo ďalej? Hrali sa na slepú babku a potom... Čo potom? Daj ešte kvapku. Áh! Ah. <laughs> Prišli radca Bielý a generál Čierny, schovali farbičky do vreca, Nejho. a potom húkala sova a ja som si myslel, že sa mi to sníva, a, a, ale nespal som. Tak to teda bolo. Tí dvaja schovali farbičky hm? Bez farbičiek dúhová rozprávka nemôže vlátnúť Pretože nemôže po e, omaľovať stromy Ani motýle, Ani... Kvapne hm. Á, A už viem, ani trávu, <laughs> ani, ani klietky novými farbami Mali by sme jej pomôcť No, ale jako? E, pojďte dnu, voda čo už vymyslíme. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Je trůlica, poklady samé, len ve nadvíhnout a už jich máme. Hoh! Leží v něj klobůk a lila výšá. Partier mi chciž čo mal. Ukáž mi, truhlička, čo skrývaš na dne. Uuuuuhuuu <sýklad> dlhý doktorský fúz. Rýchlo sem zrkadlo, Skvelé mi padne. Je som na doktor a muž. <sýklad> ukáž mi, truhlička, čo je tu ešte. Pozri sa, aha. Tu je plášť bielý. E, tu za so pár kníh. K tomu si len skalpel a kliešte. A cviker aký nenosí nik. Truhlička z nás, milá. všetko pre, pre nás si, si dobre skryla. Za to ti ďakuje Dodo. A Trúlička <Sýkají> vzácna, túlička <Sýkají> milá Tam, kde metr je mala zvlášna sila Spievajme, spievajme, nech o tom počuje celučký svet Celučký svet Tak, a môžete ísť Ty s nami nepôjdeš Kdeže, musím si naolejovať korieskové korčule Potom možno prídem Paťa, Paťa, potrebujeme ešte čarovné okuliare Tí dvaja povedali, že na koho sa rozprávka pozrie Nikdy už neuvidí farebný svet Tala, <tížiť> Patky, už som dosť stará, aby som na niečo také naletela Len pokojne chodte a nepristávajte blízko zámockej brány, aby vás nepoznali podľa bicykla. A už to mám. Na čo si prišiel tvoja? ľadovo-biela racomská urodzenosť. Na to, ako spravíme celý rozprávkový svet, čierno Ako? Postavíme v našej rozprávkovej krajine komíny. Na čo komíny? Budú vypúšťať čierny a biely dym. Hm. Ten sadne na krajinu a schová navždy všetky farby. Ja by som radšej všade poslal vojsko rozsekať, rozrúbať, na rozsekať. Na čo, na čo, na čo? Vo všetkých krajinách si nájdeme pomocníkov. Výborne. Ale nájdeme si takých, ako sme my, ktorí budú chcieť len to, čo my. Rozsekať, rozrúbať, rozsekať, rozrúbať, rozrúbať. Uááá! Wow! Ja som tí, a ty si ja. Lepších bratov asi, veru asi jed. jed. Tí bratia si rozdelia. Celučičkí čičký celý, áno, celý svet. Wow! druhú tu si vezmem, tu si vezmem, ja. Ani múdry mútrci, lepšie merať veru, asi nevedia. Vá, vá, vá. Ja som bielý, ty si čierny, svet musí byť bielo-čierny. Ty si čierny a ja bielý, svet musí byť čierno-bielý. Farby pekne vyženieme, vymažeme s misíkom. Braček bielý, braček čierny, na patrí jeden trón. Ty si ja, a ja som ty. Lepší bratol asi, veru asi niet, od teraz je zakliaty. kliaty. celý, áno celý svet. Svet. Ty si ja som čierny. Svet musí byť bielo-čierny. I ja som čierny, ty si biely. Nech je ten svet čierno-biely. Pán kolega. Svet musí byť bielo-čierny. Nech je svet len čierno-biely. Raz, dva, raz, dva. Pravá, lava, pravá, lava. Poslušne, hlášime, že sme tu. V poriadku. Choďte k a strážte. Nech dnu nepreklkľú z ani myš. Jeden zprava a druhý zľava. Jasné? Rozkaz. Raz, dva, raz, dva, raz. dva, raz. Už ma to vôbec nebaví. Samé pokodom, choď dva A tam zľava, zprava. Dva, dva. generála, bude Raz Nebolo dva, nám lepšie, keď sme raz raz robili mariarov a natieračov. Čo dva, už dva, môžeš raz natierať, raz keď dva, nemáš raz farby? Raz no. dva, Zastaviť sa, raz, dva. A teraz čo? Čo, čo? Počul si predsa rozkaz. Strážiť jeden zprava a druhý zľava. Rozkaz! Rozkaz! Raz, dva, raz, dva, pravá, lava, pravá, lava, zastaviť stát, raz, dva! Napravo pravo kuk. Na kuk. Na pravo kuk. Na pravo kuk. Napravo kuk. Na kuk. Na kuk. Na kuk. Na kuk. Počuj, nebolí ťa z toho pozerania hlava? Napravo pravo kuk bolí aj krk. Na kuk tiež bolí krk. Ale, Ale rozkaz je rozkaz. Mám. Čo? Nápad. No nie. Čo nápad? Aj, hej. Hm? Čo keby si sa ty? Ja. Pozeral iba napravo? Uh -huh. A ja iba napravo? Jeho. Yeah. Si ty ale hlavička tlčik. Už aj pozerám napravo. A ja pozerám napravo. Kuk! Hm? A vidíš niečo? E, nič. A, a ty? A ja. nie. To bol nápadník. čo? No. Kuk. Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk. kuk. Stoj ako polená. Jeden pozerá napravo a druhý na lavo. To sú ale tolci. Vieš čo? Podme pekne stredom. Dobre. Kuk. Vidíš niekoho? Kuk. nevidím. Ale počujem. A ja! Hej, neviditeľní návštevníci, stojte! A ukážte sa! U. tu sme! Kde? Na ceste. No, pred vami. Ja? kde ste sa tu zobrali? Prišli sme po ceste. A kto ste? Kto ste? Sme lekári. Nevidieť to na nás? No, prišli sme, prišli sme vyliečiť rozprávku. Aha. E, halo! tu straka, tu straka, volám Čierneho pavijána. Tu Čierny paviján. Čo sa deje? Máme tu dvoch, hovoria, že sú lekári a prišli liečiť našu rozprávku. Čo máme toto? R rozrúbať, Ale rozsekať, a... to radšej sem, vaša hrabrosť. Vravíte lekári? Aha, no, tak ich pozvíte ďalej. Nie je to zvláštne. Jeden nariadiuje rozsekať uh -huh. a druhý pozvať ďalej. Uh -huh. a, a teraz čo? Uh -huh. Poslúchneme toho, čo hovoril posledný. No dobre. Hmm, hmm, budeme ešte dlho čakať. Ale kdeže? Nech sa páči ďalej. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva. Ak sme niečo poklietli, tak budeme zase pochodovať, až z toho budeme čierni. Alebo bieli. A alebo... Čo som hovoril? Mali by sme vystrojiť vojsko a vtrhnúť do okolitých rozprávok a razekať a rozrúbať. A je tvoje komíny. Len pokoj. Ešte nevieme, kto sú tí slávni lekári. A bielý a čierny dym už z polovice pokryl farby vo všetkých okolitých krajinách. Keď ťa morí zimnica či chrípka, keď tužeš byť zdravý ako rybka. Keď nemôžeš behať po ulici a z nož tieka kvapka v vtedy prídu dvaja zdravotníci a povedia to postele s ním. Dnes nebudeš biehať po ulici. Tu pomôže iba aspirít. <sík> Keď čo si? Pichá ako dýka. A bacíl ti rozkazuje, kýchaj. Vtedy prídu tvoja pomocníci. A povedia do postelesní. Chlapče, krade denne drí. Poradíme, ošetríme, pomôžeme hneď. hned. <sík> <sík> Máme čaje, vitamíny, aspiríny, med. Či prídeme? Je to, nie je žiadna otázka. My sme totiž... ...vzorná služba lékaarská. Som doktor Acilpirí. A je doktorka Cela skónová? Teší ma, som radca biely a ja. Jeho hrabrosť generál Čierny. Ach, to sú zácny hostia. Ja som... Ja, ja som dúhová rozprávka. Oh, nie si dúhová, ale bez farbičiek. Biela a Čierna. Ztratili sa mi moje milé farbičky. Oh. A s nimi aj moja moc. <skrý> Vraj na koho sa pozriete, už nikdy neuvidí farebný svet. A to je vážna choroba. Musíme teda okamžite pristúpiť k liečbe? Ale najskôr urobíme na zámku kompletnú lekárskú prehliadku. Kompletnú? Zika. Mali by ste si oddychnúť Ste určite unavený po takej namáhavej ceste To počká Najskôr musíme zistiť Či niekto z vás nie je bacilonosič Bacilonosič, bacilonosič. A, a, e, e. To nutné. Veľmi nutné. Teraz e, vás prosím, nechajte nás chvíľu osamočen. Musíme sa poradiť. Musíme z nich dostať, kam schovali tie farbičky. Počul si toho čierneho? Ako sa mu triazol hlas? Počul. <sík> Zavoláme si ich po jednom a dúhovú rozprávku až na Prosím vašu jasnosť, radcu Bieleho. Želáte si, vzácných páni? Ako viete, vaša rozprávka je veľmi chorá. Hmm, choroba sa často vyskytuje v lese. Kedy ste boli naposledy v lese? Mojou povinnosťou je radiť. A preto do lesa nechodím. Mm -hmm. Pravda, že pravda, že vaša urodzenosť? Ale? Predsa len? Neboli ste v poslednom čase na prechádzke? Ja, iba tak náhodou. Nezatúlali ste sa do lesa? Už som povedal, že mojou povinnosťou je radiť, lebo som radca. Preto sa zásadne neprechádzam. Áno, áno, to stačí. Pošlite nám láskavo generála Čierneho. Prosíme, s radosťou, s radosťou vám ho pošlím. Z toho by sme nič nedostali. Stále melie je dookola to isté. Možno nám viac povie generál. Triasol sa mu hlas. A takí, čo sa oháňajú šabľami, bývajú obyčajne z babelci. <súdňujú> Môžem ďalej. Nech sa páči, pán generál. Čakáme vás. Sadnite si na zem a začneme. Na zem? Na zem? Ak sedí pacient na zemi, je naša metoda najúčinnejšia. Ja som pacient? No, to ešte uvidíme. Sedí sa vám dobré? Teraz si zoberte do ruky pravý palec ľavej nohy. Áno. Áno. A priložte k pravému uchu. Však to je namáhavé. No ale prospešné. Tak to najlepšie zistíme, či nie ste. A teraz zatvorte oči. A opakujte. Po mne. Niki, B, Niki, kliky B. Niki, B, Niki, kliky B. V lese sú stromy zelené. V lese sú stromy zelené. Kedy ste boli naposledy v lese? No, no, vtedy. Kde... Kedy ste ukradli farbičky? Áno. Kam ste ich schovali? Je, aj ja už nepoviem ani slovo Utekajme radca, všetko je prezradené Áááá! Tu ste vy dvaja! <sík> Zdravotníci, kde sa tu berieš, teta Kavélia? Naolejovala som si, korčulá som tu. Kam bežali tí dvaja? Nevieme, ale generál sa priznal. Musíme ešte zistiť, kam farbičky schovali. Tak čo stojíme? Za nimi! <sík> Počkajte! Musíme zobrať aj dúhovú rozprávku! Poď s nami! Tí dvaja obskakujú bútľavú vrbu na nátvory a lieta okolo nich sova. Čo od nás chcete? Budeme na vás žalovať! Chyťte ich a poriadne držte! Dobre, Ja sa zatiaľ pozriem, čo je v strome! 다음에. Dobre! Mm. Neboj sa, mm. Sovička, neubližím ti. Je to vysoko! Nedočiahnem! Vieš čo? Vyškrab sa! Budlavina je hlboká! No, ešte! Ešte trošku. Nedočiahne. Ešte trošku, prosím ťa. Tak. A, už tam mám. Čo to je? Sovie vajíčka. Mm. Mm. preto ich sova nechcela pustiť k stromu. Neboj sa, sovička, vajíčka ti vrátime. A ty, Paťa, siahni hĺbšie. Mm. Držím. Už čo si, držím! Milosť, duchová, duchová rozprávka, milosť! milosť. Pozrite! Vrece! Paťa ťaha, zbúď na viny vrece! Rozviažte ho! <totipravení> <totipravení> Také drahé farbičky, farbičky moje, taká som šťastná, že vás vidím. Keby si vedela, ako nám bolo smutno. Už je bola tma a zima. Milosť už ti tvoje Už Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva, dva. Zastaviť sa. Raz, dva. Dobre. Čo sa to tu deje? Jo, ide dobrý. Farbičky. Opäť budeme malovať domy a izbičky. A, a zhodíme to šierno, vyhle. Brnenie. Ja. Už som bol z toho pochodovania celkom celkom a ja. Zbrojnúši. Maliari. Za všetko poďakujte. Tuto známy ma lekárom. Čo, čo? Aký že lekári? Toto je. Paťa? A ja som Dodo. A moje meno je... Čo. Už... Už ani neviem, čo som ešte chcela povedať. Daj si zo dve kvapky vodičky. meno kamelia býla na dôchodku a teraz keď už sme zasa pokope zafarbíme znova celú krajinu a ktorý je krídla obloha bude zase mudrá stromy zelené a kvietky šuté oranžové rúžové Beď je už na čase? A my pomalujeme domy a zvolíme komín. Ale čo urobíme s radcom Bielým a generálom Čiernym? Nech biely posýpa Bielým pieskom cestičky v záhradách. No a Čierny? A Čierny dáva pozor v noci na to, čo Bieli cezdeň urobí. Pravne, múdro rozhodli budú sa starať o farebný svet. Navždy ho chceli schovať v butľavine smutnej vrby. A konečne bude všetko také, aké, aké. Jaj, všetko bude ako má byť. Na tuli sa dol žltý motýl, farebnú kvapku rosy zhodí. Ryb si skúša v tráve hnedú čiapku A mačka si líže v okne lápku Lá, lá, všetky farby Tak sa preca jeden zázrak stal Tancujú nám v stromoch, kvetoch, dlaniach. Je to veľký krásny karneval. V bublinách sa smeli, Je taká krásna, jako s fotky Do ulíc nezvyšly všetky farby Tak sa preca jeden zázrak stal. Je to velký krásný karnevál Do ulíc nezvyšly všetky farby Tak sa preca jeden zázrak stal u nám v a knížka Je to velký